بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين دواء إسلام كاقرادة مكة ومدينة زوزما يؤكد مسلمانا فوس بن time što su posljednja Božja objava i poslanstvo vezani za njih. Život Božjeg poslanika sallallahu alaihi sellem i događaj u kojima on učestvuje detaljno su opisani zbog njihove važnosti za islam i muslimane. To su živi primjeri iskrenosti, poštenja, pravde i požrtvovanja na putu sreće čovječanstvu. Ovo je kratko uputovanje kroz istoriju na čijim svijetlijim stranicama je povuka ljudima i putokaz pravog puta. Pa da krenemo sa opisom nastanka Mekke. Ibrahim a.s. jedan od velikih božih poslanika u Lula Azni Minar Rusul. Mnoge je žrtve podnio u ime uzvišenog gospodara Avvaha Đallašanuhu to spominje i Kur'an Azimuša. I kada je iskušao Ibrahima gospodar njegov nekoliko naredbi, pa ih je on potpuno izvršio, Qala inni ja'alukal Allah je rekao učinić te ljudima predvodnikom Qala wa min thuriyin fi potomke zamoli on Qala la yanur Svećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kaza on. U mnogim događajima vezanim za Meku i gradnju Keabe učestvuje Ibrahim a.s. Nakon što se preselio iz zemlje svoga naroda, dozivao je Allaha djel'lešanuhu skrušeno u dovama da mu podari sina dobrog i plemenitog. Pa je Allah djel lešanuhu obradovao Ismailom selam, kada je imao osamdeseti šest godina. وقale, Inni ila rabbi I reče, ja sam onaj koji ide tome gospodaru, on će me uputiti. Robiha bli mi na sporih Gospodaru moj daruj mi szczęśliw spór Ta ban saranahu bi ghalim halim Paga obradowatmo dzieciakom blage naradi Ibrahimaleyih عليه السلام došeoumekku vodeči svoga syna Ismaila Lehisalam i robňu Hadžaru. Tu j ostavlja up půtoj dolini i vračá se svojvéme národu. Kada vidě hážera, da se j ostaviti u toj dolini rečemu. أين تذهب وتترنا به هذاذا الوااضل الذي ليس به أن وdá شيء gdje odlaziš i ostavljaš nas u ovoj dulini u kojoj nema nikoga i ništa to <angelý> je ponovila više puta a Ibrahim a.s. je nastavio svoj put i nije se okretao pa ga ona upita Allahu emarake bihada jeli ti Allah to naredio naam jeste odgovori on pa ona tada reče svoje poznate riječi idem lajubajji unaa Kada je to tako, neće nas ostaviti Allah djel lešanuhu i vrati se nazad. A Ibrahim a.s. nastavi svoj put sve dok ne dođe do mjesta zvanu se niđe, pa se okrinu prema mjestu na kom ih je ostavio i dignu uši ruke, počne učiti s pridliču dovu. Robbena imi askan, تو من ذريتي بواد غير ذي زرع ja sam neke svoje potomke u dolini u kojoj se ništa ne sije kod tvoga časnog hrama rabbana liqimus Ida tamina nasitahu ilajim. Da bi gospodaru naš obavljali namaz, zato učini da srta nekih ljudi žude za njima. Wa ruzukuhum minas samaratila allahum jaškuru i obskrbi raznim plodovima da bi zahvalni bili. Vrto je potrošila Hadjera ono što je ostavio od rane i vode Ibrahima, ale i selam, tako da je zabrinuta počela trčati između dva brežuljka zvana Safa i Merva, tražeći vodu. U tom trenutku progrila je iz zemlje bistra voda na mjestu gdje je bio njen sin Ismail, ale i Obradovala se time brižljiva majka, a u isto vrijeme i pobojala za svoga sina i reće u tom trenutku Zem, zem, stani, stani, ne bi li voda umanjila svoj izlazak. Tako je provralo poznato vralo zemzem iz koga i danas izlazi obilna voda koju pivu stanovnici neke i oni koji dolaze da posjete ovaj mubarek rad. Zatim su se tu naselila arabska plemena Jer u užarenoj pustinji izvor vode je neprocijenjivo blago i predstavlja izvor života oko koga se okupljaju ljudi. Jednog dana vidi Ibrahima ali i Selam usnu da mu se naređuje da primese svoga jedinca sina kao žrtvu. A pošto je Ibrahim Božji poslanik, njegov san je istina i Božja objava koju mora izvršiti. Ovo je bilo veliko iskušenje Ibrahimo aleyhisselam da se pokaže da li je spreman žrtvovati u ima Allaha djel lešanuhu ono što mu je najdraže. Jedinca sina koga je dobio u podmaklim godinama svoga života. Cijeli ovaj događaj opisuje nam Kur'an adimušan. Falamma belago ma'hu sahyako. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati Ibrahim reče O, sinko moj, usno sam vidio da treba da te zakoljem pa šta ti misliš? Kale ja abati faal matu maru sa težidu ni Oče moj, reče, postupio nakon kako ti se naređuje, vidjećeš ako Bog da, da će biti strpljiv. I nakon što njih dvojca poslušaše što njih dvojca poslušaše i kad ga on položi čelom prema zemlji, I nakon što njih dvojca i kad ga on položi čelom prema zemlji, Mi ga zovnu smo O Ibrahime Kada soddakata rujja Ti si se odazvao objavi usnu Inna kezalike nađezil muhtimid Mi ovako nagrađujemo one koji čine dobra dijela Inna haza la za ista bilo jasno iskušenje i skupi smo ga velikim kurbanom I spomen ran nae fil u naraštajima ima kasniji Salamu ala Ibrahim Nek je u miru, Ibrahim Kadhalika nađe zilmu hsinim Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djelačine doista bio od naših robova vjernika. Nakon što je odrastao Ismail, alaih salam, posjećuje ga njegov otac, Ibrahim, alaih salam, i nalazi ga kako ostri koplje, nedaleko zemzema. Obladovali se se ovom susretu i reče tada Ibrahim, Ismailu, alaih salam. Ja Ismail, o Ismail, inna Allahe bi emrim, Allah mi je naredio da uradim nešto. Tam ureče Ismail aleyhi s-salam. Fa snar ma emaraka bihi rabbuk. Pa uradi što ti tvoj gospodar naređuje. Pa reče Ibrahima aleyhi s-salam. Wa tu'inuni i da mi pomogneš? Tam odvor Ismail aleyhi s-salam. Wa ureinuke. Pomocu ti. Fa inna Allahe emarani an abniya hauna bejta. Doista mi Allah naređuje da ovdje sagradim bejt kjavu. I sada su počeli sa gradnjom kjavi. Ismail a.s. je donosio kamenje, a Ibrahim a.s. je zida stojići na kamenu na komu je utisnuta njegova sopala. E kam Ibrahim. Samu gradnju kjavi opisuje uzvišeni Allah djel lešanuhu u Kur'anu. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيرُ Gospodaru naš, primi od nas jer ti uistinu srećeš i sve znaš. Gospodaru naš, učini nas nas dvojicu tebi odanim, a i porod naš Wa arina mana hasikana wa tub alayna innaka Pokaži nam obrede naše i oprosti nam jer ti primaš pokajanje i samilo sam si Nakon što je sagradio Sveti hram Đavu, pruči Ibrahimu alej salam, slieve čudovog Alhamdu lillahi allazi vahbali ala lkibari al Ismajila wa Ishaako Hvala Allahu, koji mi je starosti podario Ismajila i Ishaaka In la rabbila sami'u du'a Gospodar moj, ujisin uslišava molbe Робби јаљи му кима солати ва мин зуријати. Господуру мој, дај да ја и моји потонци обављамо намаз. Роббана ва текаббал дуа. Господуру наш, ти прими моју молбу. Rabbana fi lli wa li walidayya Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vernicima na dan kad se bude polagao račun. I učio je Rabbana wada'a nihim rasulam minhum yatu alaihim ayatika wa Gospodaru naš posalji im poslanika jednog odnij koji će im ajete tvoje kazivati i učiti ih knjizi وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ I učiti ih knjizi i mudrosti i očistiti ih, ti si doista silan i mudar. Prolaziše godine... I mjenjaše se poslanici koji su bili slati svojim narodima da im ukazuju na dobro i odvraćaju ih od zla. Ishak, Jusuf, Musa, Davud, Suleiman, Isa i mnogi drugi nama poznati i nepoznatiji. Nagovještavaše svojim narodima dolazak posljednjeg Božijeg poslanika, detaljno im ga opisujući tako da su zdali njegov opis Miesto gdje i kada će biti poslan, pa čak i njegovo društvo, athabi bili su opisani. Wa iz qala Isa ibn Maryama ya ya bani Israila inni sin Maryamin reče: O sinovi Israilovi, Ja sam vam Allahov poslanik. In mi rusulullah ilaykum musaddiqo limaa baina yadayya min at-tehuraati wa Da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest وَنُبَشِّرَمْ بِرَسُولِي يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد I da vam donesem radosnu vijest o poslaniku koji će poslije mene doći. Ime mu je Ahmed. مُحَمَّدُ رَسُولُ Muhammed je Allahov poslanik. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَمْكُ فَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعُمْ سُدْجَدَا A oni koji su sa njime žestoki su prema nevjernicima, a sami samilosni među sobom, vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, srzu čine yarahum ruk'an sujadan tagun fadlan minallahi waridwana tajdu cine jeleeci allahovu nagradu i zadovoljstvo sima hum fi min athris sujood na licima su im znaci Odpadanja licem na zle. Zalike masaluhum fit tevrahu. Tako su opisani u tevrahu. Wa masaluhum fil inđil. A primjer u inđilu. Ke zarun ahrađa šapa'ahu, fa azarahu, fa stavleva, fa stavleva. Je kao biljka kad izbati svoj izdanak Pa ga onda učvrsti i on ojača I ispravi se na svojoj stabljici I ispravi se na svojoj stabljici Zadevljujući si jača. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم اولي kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao sto sinove svoje znaju wa inna fariqan minhum layattumuna alha A doista neki od njih vjesno istinu prikrivaju. Prođe punih pisu 70 godina od Isa, a.s. dok ne dođe obećani poslanik. Njegova pojava i istina sa kojemu dolazi, obasaja svijet i ukaza na pravi put. Rođeni pisu 71. godini u Mekki, od majke, a amine i ozavdu allaha. Ne doživi radost da odrasi u filiju svoga oca koji prestali neposljedno prirođenje Muhamada salavahu alaihi wasalam. A ne osjeti dugo ni toplinu bližljive majke, jer i ona prestali kada mu je bilo šest godina. Potom biva kod djeda Abdelmu Paliba dvije godine. Svijedok i one prestali. Te na posljedku dođe u ruke svruga Amidži Ebu Paliba kao jetim, siroće. Odrastao je u Mekiji kao pasir. Bio je uzurno vladanja, nečuvene isrnosti i poštenja tako da su ga stavunirci Mekije prozvali El Amin, iskreni, časni, pošteni. Siromašnima je udjeljivao, potrebnima pomagao, siročar štitio, pravedan bio, rodbinu obilazio i komšije pazio. Sve ove divne osobine krasile su lik Muhammada sallallahu alaihi wa sallam još i prije nego što je postao Boži poslanik. U svojoj četardesitoj godini volio je da se osrami izvjesno vrijeme u pečini Hira, nedaleko od Mekke i tamo u tišini i miru gleda se i balja tu. U mjesticu Ramazanu te godini dok se nalazi u pečini Hira dolazi mu mele Džibril i kaže Ikura uči! A on odgovara La elebi kori! Ja učiti ne znam! Tamo Džibril ponovno narebi Ikura uči! a on istim rečima odgovori ja učiti ne znam dati im počezibil učiti prvu objavu časne reči uzvišenog Allaha dželle gospodara svih svetova in qur'an bismihi binilzi uči u ime gospodara tvoga koji stvara Alaqalhi tvara covjeka od onog što se zakvači Inqra wa uči tvoj gospodar je plemenik. Allazi allama koji poučala Peru. Poučava čovjeka onome što ne zna. Sav uzrštao od ovog danarodnog događaja, uzrbanim korakom vraćao se svoj domov, govoreći... Zemmiluni, zemmiluni, pokrijte me, pokrijte me. Nakon to se smirju, reče svoju obridljivu ženi Hatidži šta mu se desilo онага почуме дивати дечна كلا والله ني هيكو مي الله ما يخزيك الله ابدا نيتته الله ني када осработиسي لا تصل الرحم تي одржаваш родбинске везе وتحمل الكل pomaže slabe otaksibu al ma'dum إيماس غوستي وتعين على نوائب الحق اِضْمَاجِ اسْتِنُو أَبِيلْنُو زاتيمه أديشاتا نييمه ولَكِ جِبِ نَاوْفَالُو سُميرُوجَارْكُو داغُ أُپِيتَا أُ أُونُومِيتُ سَادِصُ لُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Žibrijl, tajnik koga je poslao Allah, jel lašanhu Musavu alaihi s-salam. Ja lejteni pihaa jeda'a. Kamu sreće da se vratim u mladost. Lejteni akounu hajen iz jukriđuke qavmuk i da budem živ kada te bude proganjao tvoj narod. A reće Boži poslanik s.a.v. Ewa mukriđi je hum Zarče oni mene progoniti i izgnati? Nato odgovori Verekam: "Neam. Poče. Lam yati rajul qat bmithl ma ji'ta bihi illa audi. Nije nikada došao čovjek so sa sličnim. Onome sa čim si ti došao, a da mu ljudi nisu bili neprijatelji. Wa in yudrikni yawmuk ansurka naṣran mu'azzara. Ja ko dočekam taj dan, pomoću ti svom svojom snagom. Nakon što bivaju objavljeni reči uzvišenom Allaha, djela šanuhum. Ja enjuhel muddastir O ti pokriveni Qum faanvir Ustani i opominji Wa rabbeke fakabbir I gospodara svoga veličaj Vodi se avanka i haljine svoje očisti. Warundun za i kumira se kloni. Walan tamun i ne pregovaraj držeći da je mnogo. Walin rabbika fasbil i radi gospodara svoga se strpi. Hodčini Boži poslanim, sallallahu alaihi wasallam, pozivati ljude u pravu Allahovu vjeru, dini islam. Nakon se objevio objavljena kur'anske liječi. I opominji svoju najbližu rodbinu. Hodčini Boži poslanim, sallallahu alaihi wasallam, pozivati ljude Slavu ti daj, I budi blag prema vjernicima koji te slijede. Pa in sam ka teku in berium min ma A ako te ne budu poslušali, ti reci: Ja ne nemam ništa s tim što vi radite i osvoni se na sirnoga i milostivog koji te vidi kad ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš koji te vidi kad ustaneš da sa ostalima jer on doista sve čuje i sve zna. Otišao je na Bežuljak Safa nedaleko od Kjabi i nakon što je pozvalo Kurejšije da se sakupe, rekao im je. Lau ahdartukum ena <tipra> kajlen turidu en takruđa alejkum min sefhi hadal djebel ekuntum musaddiqije ako bih vas obavijesio da će konica izaći protiv vas iz porodnožja ovog brda da li vjerovali? Koalu naam Ma jerebna nikada u tebe nismo čuli laž še oni pa im on reče ta pa inni nadirul lakum baina yadi adabin šadid to istasnya ja vaš opomijach od žestoke kazne od tada počinje odstavljanje muslimana i njehovi progoni ja ni niso smeli učiti kur'an niti izvršavati verske propice A onaj koji je primio islam, a nije imao svojih bližnjih u kurejiš plemenu da ga zaštite, uzmu u svoje opilje i spriječe napade mušnika na njega, bivaju izloženi mnogim napadima i maltretiranjima. Tako da su neki, kao što je Bilal ibn Rebba, izvođeni u pustinju i tamo na užaljenom pijesku izlagali nesnosnim batnjama, ali i pored toga ostali su ustajni svojoj vjeri i u najdjeđim skušenjima govorili Ehadun, Ehad, jedan je, jedan Allah. Samo je Allah dolišan da ga obožavamo i da mu ibadat činimo. Tu su pale i prve žrtve, šehidi u islamu, Su Sumedja, majka Amarova i njegov otac Jasir. Podlegli su po patnjama, ali ipak nisu htjeli da, o, da se odreknu pravi vjeri i napusti je. Patnja muslimana na koje su nailazili od strane mušlika i na vjerestvo njegovog naroda... تيشكوا صلى محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ ما بي وجهاب واصبر وما صبرك الا بالله ترتلي بودي ولا تقفي ضيق مما I ne tuguj za njima, i nekati nie teško zbog spletkaranja njihova. Dat mu je najveći nadnaravni dokaz koji je ikada dat nekom je od poslanika. To je bio jasan znak da je on istinski Allahov poslanik. Dat mu je uzvišeni Kur'an, Božja reč koja je nedostižna. Najbolji pesnici stajali su pred njim kao mala deca, začuđeni njegovom lepotom. Nisu mogli sastaviti jedno poglavje svično kuranskom, a uz to on govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Kada su mušnici vidjeli da ne mogu ništa učiniti protiv Kur'ana, izdali su sljedeći zakon koji i Kur'an spominje. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعِلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Kažu oni koji ne vjeruju, ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali. Čak i oni koji nisu primili Islam, a štetili su muslimane od napada nevjernika, izlagali su se opasnostima i podnošenju žrtvi. Tako su ostali muslimani i njihovi bližnji koji su ih pomagali pune tri godine izolovani u jednoj dolini po kraju Mekke. Niko sa njima nije trgovao, niti se ženio. To je bila potpuna izolacija i veliko iskušenje muslimanima da li će ustrajati u pravoj djeli. Nakon toga gubi Muhammed sallallahu alaihi wasallam Dva velika oslonca, svoju časnu ženu Hatidžu radijallahu anha, koja mu je pomagala i tješila ga u najtežim trenucima, i svoga amiđu Ebu Taliba, koji mu je bio zaštita od napada nevjernika. Godina u kojoj su umrli Hatidža i Ebu Talib nazvana je godinom žalosti. Nakon toga povećavaju mušljici napade na muslimane, te tako pod pritiskom izlostavljanjima, Napuštaju uvoljeni grad Meku i selije se u daleku Abesiniju. Bruj muslimana koji su učestvovali u toj prvoj hijri, bio je 12 ljudi i 4 žene. Abesinski vladar im je izražio dobrodošlicu i dozvolio im da nesmjetano borave među njegovim narodom. Desilo se da su muslimani u Abesiniji, čuli da su prvaci u Meku i počele lijepo postupati sa muslimanima, pa se vraćaju u Meku. Ali ta vijest nije bila tačna več nasuprot, povećava se zlostavljanie nad muslimanima, samo zato što su vjerovali jednog i jedinog Allaha djalešanuhu. Potom po drugi put, steli su Abesiniju, i njihov broj dostiži 83 čovjeka i 19 žena. Dao je Allah djalešanuhu da primi islamne džašija, abesinski kralj, i pomogli muslimana u zemlji preko mora, daleko od njihove meke. U tijim teškim trenucima, بِاسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَعَظِيمُ اللهِ جَلَّ شَأْنُهُ وَصَلَّى عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّنُ فِي مَسْجِدِ الْأَقْصَى فِي قُدْسٍ كَاجُ أَتَمَّ اللهُ جَلَّ Slavljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama svetog u hram daleki. Čiju smo okolinu blagoslovili, Kako bismo mu neka naša znamenja pokazali, on doista sve čuje i sve vidi. A zatim ga uzdigao u više sfere. Razgovarao s njime. Pokazao mu džennet i džehennem i poslanike prije njega. Tu je Allah džellešanuhu propisao kao obligatnu dužnost i jedan od temelja Islama, kvanjanje pet namaza. I pored toga što su Muhammedu sallallahu alihi sellem date mnoge muđize, nadprirodna dijela, Mušiti u Mekhi nisu htjeli da vjeruju i dalje su nastavljali sa progonima muslimana. Jedan od najpoznatijih događaja vezani za nadnarodna djela jeste i rastripljenje mjeseca. Bliži se čas i mjesec se raspolutio. Aja taj rebu ja kulus a oni uvijek kada vide neki znak okreću glave i govore carolijane ne prestana wan ke zabun tabu a oni uvijek, kada vide neki znak, i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno. A već su im došle vijesti koje treba da ih odvrate, mudrost savršena. اِكْمَتٌ بَالِغٌ فَمَنْ تُغْنِ النُّظُرُ أَلَيْ أُظَمِنُ نَكْرِيسِ عُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كأنهم جراد منتشر. Na dan, kada ih glasnik pozove na nešto užasno, oborenih pogleda izlazi iz grobova, kao da su skakavci rasuti. Buhu. I netremice gledajući u glasnika, žureći, nevjernici govore, ovo je težak dan. Kada se dogodilo ovo čudo, pomisliše sumničavi da su očarani. A kada su naišli putnici i obavijestili ih o tome kako su i oni vidjeli, prekimuta je svaka sumnja. Najveća mojžiza Muhammada sallallahu alaihi wasallam jeste sam Kur'an, a o tome se kaže A oni govore O nga izmišlja. Un fa Reci, dajete vi jednu suru kao što je njemu objavljena. I koga god hoćete od one ih u koje mimo Allaha vjerujete u pomoć pozovite ako istinu govorite i kaže am yaquluna taqulu walahu bal la da govore izmišlja ga ne nego oni neće da vjeruju. san ya tu bi hadisi misli in kanu Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore. Ali oni nisu bili u stanju da to učine, iako su bili na najvećem stepenu poznavanja jezika. Jer Kur'an je Boži govor i nedostižan, i on ukazuje na istinitost prave vjere, kako onima koji su živjeli u to vrijeme, tako i onima koji dolaze posljednjih. Mi i dan danas vidimo i nalazimo u njemu božanski izvor uputu za sreću i zadovoljstvo na ovome i budućem svijetu. Sve nedaće i poteškoće na koje je nailazio, pored njihove težine, nisu spriječile Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da poziva u vjeru iskrenosti, čistoće, poštenja i svega naprednog. Dane kada dolaze ljudi iz mnogobrojnjih plemena da obave obrede hađa, Koristio je da im dostavi poruku gospodara svjetova i da ih uvede u vjeru u koju su pozivali i poslanici prije njega. Vjerovati i obožavati samo jednog istinskog Boga, Allaha djel lešanuhu. Desilo se da su stanovnici Medine čuli od svojih komšija jevreja da je došlo vrijeme kada treba da se pojavi posljednji Božji poslanik koji je opisan u drevnim knjigama. Zato su oni došli i nastanili se u ovim krajevima očekujući njegovu pojavu. U to vrijeme jedna grupa medinelija dolazi u Mekku da obavi obred hađža i susreće se sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem koji ih poziva u islam. Zadevo oni Strasno ga prihvataju i obećavaju mu da će ga štititi i širiti među stavnicama Medini i da će dući sa svojim narodom sljedećoj godini. Tako se i ostvarilo. Došli su sa čovjeka i dvije žene i na mjestu zvanom Akaba dali zavjet da će štititi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i boriti se protiv onoga ko njega napada. Izabrali su među sobom 12 svojih predstavnika koji su bili njihovi prvaci. Nakon toga, seli se muslimani iz Mekije u Medinu, postajno u manjim grupicama, gde ih dočekuju njihova braća po vjeri i sa njima dijeli sve što imaju. Odlazi u mjesto gde mogu slobodno obožavati Allaha djelašanuhu i ispoljavati njegov islam. Tako su se seli, dok među sredbenicima nije ostao Muhammed sallallahu alihi wa sallam očekujući Allahovu djelašanuhu naredbu da mu dozvoli hijru. Tek kada se sastavio mušići u svojoj vječnici, da se dogovi tači učindi sa Mohamedom sallallahu aleyhi wasallam, dolazim u naradba da se preslu u blagosobjeni grad Medinu. I kada su ti nevjernici zamke razapinjali da bite u tamnicu bacili ili da bite ubili, ili da biste prognali. Sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom radi Allahu Anhu napuštaj svoj voljeni grad neku, dok nevjernici kreću u potragu za njima, sklanjaju se u jednu pećnu gdje pauk plece mrežu, a golubica snosi jaje i tako prolazi potjera pored njih, ne pomišljajući da su oni nedaleko od njih. اِلَّا تَنْصُرُواهُ فَقَدْ نَصَرَوُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَكْنَهِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارُ Ako ga pomognete, pa pomogao ga je Allah, onda kad su ga oni koji ne vjeruju, prisilili da ode, kada je s nijem bio samo njegov drug, kad su njih dvojica bila u pećini innahu naseeho la tahzan inna allaha ma'ana idha ya un raka alu doogu swome nebe ni se allah yasnama ba anzala allahu sakinatahu alayhi wa anyadahu bi Pa je Allah spustio smirenost na druga njegova A njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli I učinio da riječ nevjernika bude donja A Allahova riječ ona je gornja Allah je tilan i mudar. To lahko napustiti svoj rodni grad, ostaviti i metak i ugodnosti i otići u nepoznatom mjesto gdje ne imaju ništa. Ali sve ove žrtve i napore podnosili su gra pro na Božijem putu. Nisu težili ovo svetskim dobrima, već su nastojali zadobiti Allahovo zadovoljstvo i vječna uživanja i ljepote u džennetu. Žrtovali su sve što su imali, čak i ono neiskupocijenjije, svoje živote na putu istine, pravde i sreće. Napustili su dragu in svima meku da bi nakon osam godina došli sa oko dvanaest iljada povjedonosnih vjernika i ušli u sveti grad bez borbe donoseći njenim stanovnicima uputu I opraštajući im sve one progone koje su od njih podnijeli. Takav je islam, vjera pravde i opraštanja, vjera koja donosi sreću ljudima, vjera koja zbližava ljude i čini ih braćom. Neka postaje centar gdje se sastaju muslimani. Ostvarila se dova Ibrahima, ali ih iselam. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَرُزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Učini da srca nekih ljudi žude za njima i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Milioni muslimana svake godine dolaze u meku O se pozivu Ibrahim alejsalam a, a naredbi Allaha dželle şanuhu. Wa'adhin fi'n-nasi bil-hacci ya'tu k-rijalen 'ala kulli damin I oglasi ljudima hadž. Dolazeći ti peške in kamilama iznurenim. Dolazite iz mjesta dalekih. Izvršavaju hađske propise svi u jednoj odjeći, okrećući se prema jednom mjestu i učijeći Allaha vjerujući. Prvi hram sagrađen za ljude. Jest onaj u Mekki. Blagoslovljen je on i putoga ga svjetovima. Fihi ajatum bajinatum Ibrahim. U njemu su znamenja očevidna. Mjesto na kojem je stajao Ibrahim. Waman dahalahu kana amina. I onaj ko uđe u nj bit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَقَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Kod očastiti hram dužan je Allah radi svaki onaj koji je u mogućnosti وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ A onaj koji neće da vjeruje Pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Teže jednom cilju izgovarajući riječi da li bije. Labbajk Allahumma labbajk, la, bejk, la, la sharika, labbajk, inna al hamza wa ni'mata laka wal mud, la sharika laka. Odazivam ti se, moj Allahu, odazivam. Odazivam ti se, ti suparnika ne imaš, odazivam se. Sva hvala, blagodat i vlast tebi pripadaju, ti suparnika ne imaš. Divan li je to prizor i divna li je vjera koja ih sjedinjuje i ne pravi među njima nacionalne niti klasne razlike. Ne ima među ljudima razlike osim po bogobojaznosti. Čuje se tiho glas slavljenja stvoritelja kosmosa i sve ukazuje na njegovu savršenost i mudrost. Poslušajmo Ezan koji se danas razliježe mekkom. Ezan se uči u glavnoj džami na svijetu i na mjestu gdje je jedan obavljeni namaz vredniji od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu. Prizor kjave ništa ne može dočarati. Tu se duše napajaju... I kao da se otvore neke druge tajne oči. Nadamo se da će nas, bar nakratko, prenijeti ovaj Mubarak Ezan u blagoslovljenu dolinu Meke i da ćemo osjetiti dio ljepote prisustva kod Kjave. اللهم أشهد Nakon što su čuli muslimani u Medini da je Mohamed sallallahu alaihi ve sellem krenuo na put hijre iz Mekke sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom radijallahu anhu, izlazili su svaki dan očekujući njihov dolazak. U mjestu Kuba, nedaleko od Medini, Mohamed sallallahu alaihi ve sellem sa tamošnjim muslimanima postavlja temelje prve džanije u Islamu. Radomnici Medine ih veoma srdačno dočekuju izražavajući im dobrodošlicu. Kaže se da su u to vrijeme izrečeni sljedeći stihovi. Ola Došlo da grad medijski, osvjetliš kodin luna. Amberom ti puti, zbore ti srca puna. Došlo si da ljubav bratka, izlobena si zlede. Rukati se pozatile Ahmeta, Muhammeda. Hitali su prema najražijim gostima, izražavajući svoju neizmjernu sreću i radost, što će boraviti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, Božiji poslanik među njima. Svi su htjeli da ugoste Božijeg poslanika, sallallahu aleyhi ve sellem, vodejeći njegovu devu, Iskrećući je svojim kućama, ali ona je dalje nastavila ići sve dok nije na jednom osamljenom mjestu legla i tu se počela graditi džamija Božijeg poslanika, sallallahu alaihi Sellem, koja se i danas nalazi na istom mjestu. Ashabi su požrtovano radili na gradnji džamije, a još im je više davalo podstreka, Muhammeda, sallallahu Muhammeda s.a.v. u gradnji. Tako je džanija postala centrom u kome su so se okupljali ashabi drugovi Muhammeda s.a.v. pejet puta dnevno, međusobno se pomažući, savjetujući izbližavajući. Tako je iz u dan jačala zajednica muslimana i njihov broj se sve više povećavao. Veliko požartvovanje i napore podnijeli su muslimani u gradnji prve islamske zajednice. Uložili su svoju snagu, vrijeme, živote i imetke na ovom častnom putu. Druge godine po hijri dobivaju vijez da se karavana plemena Kurejiš vraća iz Šama na tovare na raznom robom. To je bila prilika da se povrati dio imetka oduzetog od muhađira onih Kois su napustili svoje domove, bili potlačani i protivjerivani. Kada je vođa karavane saznao da su muslimani iz Medine krenuli prema njima, želeći ih napasti, usmjerio se u pravcu mora, daleko od puta prema Mekki, a u isto vrijeme poslao je glasnika u Mekku da pozove nevjernike da odbrane karavanu. Tada se iskupilo oko 1000 ljudi Sa potkunom ratnom opremom za borbu protiv Muhammada sallallahu alaihi ve sellem i muslimana, željeli su time da zatruu travi islamu i muslimanima. Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, vidjevši u kakvoj su se situaciji našli oni muslimani, savjetuje svoje ashabe u vezi suprostavljanja nevjerničkoj vojci. Tada oni iskazuju svoju veliku ljubav prema islamu i Muhammadu sallallahu alaihi ve sellem i Da žrtvuju čak i svoje živote u njihovoj odbrani, makar i njihov broj bio tri puta manji od broja neprijatelja. Tu Allah će lešanuhu pomaže muslimane i njihovu vojsku, šaljući im meleke i pokazuje da islam pobjeđuje makar broj onih koji su uz njega bio mali. Wa laqad nasarakum Allahu bi-Badr wa antum adhillun Allah vas je pomogao i na Bedru kada ste bili malobrojni Fattakum lalla an lakum tashkurun zato se bojte Allaha da biste bili zahvalni Tapululmu mininaa a Kada si fi reka o zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš u pomoć pošalje 3000 meleka? U ovoj velikoj i značajnoj vici ubijeno je 70 muštvika, a isto toliko zarobljeno. To je bilo njima veliko poniženje i porad, koji su ih davili u crno se učinili da danima oblakuju svoje poginule. A što se tiče muslimana, pali su kao šehidi, njih 14, nežaljeći dati svoje živote za opstu dobrobit muslimana i za vještni život. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُوا وَلَاكِذْ لَا تَشَعُرُونَ I ne recite za one koji su poginuli na Allahovu putu, mrtvicu. Ne, oni su živi, ali vi ne znate. Vrime je prolazilo dan za danom. A to ne oblaži nevedicima togu za njihovim najbližim koji povinući na bedru. Ne Nemogaše zaboraviti rane i ti bolove koji ih zadjeciše u tom za da njih teškom danu. Tako odlučiše da vrednost karavane utrošaju opremom vojske, kako bi potpuno uništili muslimane na čelu sa Mohamedom, sallallahu aleyhi wa sallam. Njih preko tri hiljade sa najboljom tadašnjom vojnom opremom dođeši u podnožje panine Uhuda, nedaleko od Medinei. Muhammed, sallallahu alihi wasallam, sa svojima sahabima izazi prema njima, te kada su bili blizu neprijatelja, oko 300 lice mjera od muslimana i vraća u Medinu. To je bila podla zavjera da se od strane munafika oslavi vojnički doh muslimana, ali to i ne pokoleba, već junaš ki smjelo prema neprijatelju, nije svega oko 700. U tim časovima im Mohamed sallallahu alaihi wasallam izdaje neupodna opštenja i naredbe vezane za borbu koja im prestoji. Između ostalog, postavio je 50 strelaca na jednom brežuljku nedaleko od Uhuda da bi čuvali muslimane od neprijateljskog napada sa leđa. I rekao im je da se nipošto ne pomjeraju sa toga mjesta čak ni nakon završetka borbe. Sastaše se dvije vojske... I poče je žestoka borba. Jad duh i moralna snaga muslimanske vojske učiniše sa Allahovom pomoći da neprijatelj pokletne i dadne se u bijeg, ostavljajući za sobom na oružanje. To je unijelo radost u srca strelaca na obližnjem brežuljku, koji su to jasno vidjeli i promatrali. Tako da zaboraviše naredbu svoga vođe Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, I napustiše svoja mjesta. To iskoristi vođane prijateljske konjice, pa dođe muslimanima sa leđa i napade ih odande odakle se nisu nadali. Muslimani koji su već bili poodmakli goneći neprijatelja, kada ovo vidješe, počeše se vraćati da pomognu svoju braću koja su ostala u pozadini. Time dobiše podstrek i neprijatelji koji su domalo prije bili gonjeni. Pa krenuše u napad Tako se prvobitna pobjeda muslimana pretvori u poraz A uzrok je to što se nisu poslušale riječi Muhammada sallallahu alaihi ve sellem Da strelci ostanu na brdu čak i poslije završetka bitke Palo je 70 šahida Među nima Hamza ibn Abdel Muttalib Amija Muhammada sallallahu alaihi ve sellem Jedan od najhrabrih i najiskusnih ratnika Zati Mus'ab ibn Umir, radijallahu anhu, koji je pozivalo se u neke Medini u Islam još prije Hidri i bil i zaslanik Božih poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u Medini. Tako da ne jedna kuća, a da u njoj neko nije primio Islam. U tim veoma teškim trenucima za muslimane iskadala se velika njihova požrtovanost u borbi na Božjem putu i odbrani Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, a njegovo ubijstvo je bio glavnici nepeteljske vojske. Ovde vidimo šta znači i kakve posledice nosi nepokurnu s zabranama i naredbama Božih poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Pobeda se pretvala u poraz i pada sedamdeset šehida, ali ovo je bila velika pouka onima koji dolaze poslini da se moraju vladati po onome što im je odredio i propisao Allah želešanuhu Am Muhammed sallallahu alejhi wasallam vino dostavio poraza spomenuje Allah Kur'anu rečma Wala qad sadakaakum Allahu Allah je ispunio svoje obećanje kada ste neprijatelje voljom njegovom nevelice ubijali hatta Iza fašiltum wa tanazatum fil amri wa sajtum min ba'di ma arakum ma tuhibbun Ali kada ste klonuli duhom i o svome položaju se počeli raspravljati kada niste poslušali nakon što vam je pokazao ono što vam je drago Minkum de jedni od vas uželjeli ovaj svijet a drugi onaj svijet thumma saratakum anhum liabtalakum wa laqad onda je on da bi vas iskušao učinio da izmaknete ispred njega i on vam je već oprostio Allah je neizmjerno dobar prema vjernicima Pored velikih gubitaka koje su podnijeli muslimani neprijatelj nije ostvario svoj cilj jer Muhammed sallallahu alaihi wasallam i njegovi ashabi nisu uništeni a Islam je i dalje nastavio da se širi Tako da se sastaju u pijete godine po Hiđri združena neprijateljska plemena da konačno unište islam i muslimane. Kada su muslimani čuli za pokret neprijateljske vojske koja broji oko deset hiljada ratnika koji idu ka Medini, počinju kopati duboki rov kojim onemogućavaju ulazak neprijatelja u Medinu. A to je bio jedini mogući ulaz u nju. Jer je sa dvije strane okružuju dvije velike doline koje vojska ne može prijeći, zato što je kamenje u njima veoma oštro, a isto tako brda koja okružuju u Medinu onemogućavala su neprijatelja da prodrije u nju. Tako im nije bilo moguće ući u Medinu osim putem na kome je iskopan rov, koga ni konjanik ne može preskočiti. Zato su se ulogorili pred Medinom, čekajući pogodnu priliku za napad. Muslimanima je prijetila velika opasnost i od unutrašnjih neprijatelja, jevreja, koji su pronebjerili ugovor o uzajamnom pomaganju i odbrani Medine. Ovo se desilo u veoma hladnim danima i u nestašici hrane, tako da su ashabi stavijali po jedan kamen za pojas od velike gladi, A Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, je stavio dva. Nije lahko bilo kopati u tim teškim uslovima, a uz to bojati se od napada neprijatelja. prijatelja. Broj muslimana u odbrani Medine dio je oko tri hiljade. Ali Allahova Đelašanuhu pomoć nije izostala, šalje na nevjernišku vojsku ja kvetar kojim diže i obara šatore. A isto tako zadršava ih zemljotrest. Tako da prestrašeni bježe glavom bez obzira, ostavljajući muslimanima vojnu opremu i plijen. O tome kaže Allah Đelešanhu u Kur'anu Azimušanu. Ja, ejuhal lehina, amanu, zkuru ni'mata Allahi izja'at. كم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها او يا مؤمنين تذكروا الله وبلغاداتي prema vama kada su do vas došle vojske spasmo mi vjetar protiv njih poslali i vojske koje vi niste vidjeli وكأن الله بما تعملون بصيرا Allah dobro vidi što radite. Iz djaku min sautakum min asfal mink wa izza fasil afsar wa balagat min qulub hanajira wa Kada su vam došle i odozgo i odozdo I kada su oči vaše bile uprte jedino u neprijatelja, duša došla do Grkljana i kada ste o Allahu svašta pomišljali. Tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne može biti više uznemireni. Jevreji koji su iznevjerili ugovor bili su protjerani iz Medine tako da u nju a i u Meku od tada pa do danas ne može ući niko osim muslimana svi ovi svijetli primjeri požadovanja shaba i njihovog odricanja ukazuju nam na njihovu žarku ljubav prema islamu i njegovom širenju tako da zavlada svijetom istina i pravda islam je uskoro naišao na prihvatanje ljudi tako da su u skupinama primali islam. Medina je poslala centar njegov uširinja. Muhammed sallallahu alaihi wasallam je objašnjavao vjenici na propise vjere, kojih su se oni potpuno podržavali. To je bio uzrok da se islam prosil od istoka do zapada za nepulnih 25 godina. Pred krajem ovog svetskog života Muhammed sallallahu alaihi wasallam Uzvišeni Allah dželle šanu objavljuje sledeće reči. Al-jome vam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotponio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّةُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَتَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ I bojte se dana ka ćete se svi Allahu vratiti. Zatim će svakome ono što je zasluži isplatiti i nikome nepravda neće biti učinjena. И сто тако објављије поглавје које неговјештава растанак Мухамеда саллаллаху алейхи и сллем са овим светом. Инаџа ансарullahi вал-फतх када дође Аллахова помоћ и победа. Во рајтан I vidiš ljude kako ulaze u Allahovu vjeru u skupinama. Pasabih bi hamdi rabbika, vastavfiruhu innahu kana tawaba. Ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga za oprost, on je uvijek pokajanje primao. Desete godine po hijri, Preselio je posljednji božji poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam na ahiret nakon što je u potpunosti dostavio Allahovu poruku ljudima. Savjetujući svoj ummet sljedbenike čak i u posljednjim trenucima svoga života. Nije ostavio ni jedno dobro, a da im ne ukaže na njega, ani ti i jedno zlo, a da ih ne upozori i zabrani ga. Time je završena njegova poslanička misija na ovome svijetu i upotpunjena vjera, dini islam, koju su propovjedali poslanici i prije njega. Ispravljeno je u islamu ono što je u drugim vjerama iskrivljeno kroz stoljeća, tako da islam ostaje čist, sačuvan i nepromjenjen do sudnjeg dana. Ima! La mi smo doista objavili oomenu i mićemo zaista ve da čuvvamo. Na mjestu kdje je predstavl Mohammmed Sallallahu Alaihi Wasalem tu je Jukopan. Už sobi svoje ženi a iše radije Allahu Anaha, koja se nalaza pred njegovej žamiji. Uz njega ukupana i dvojica prvih halifa, Ebu Bekr i Omer, radi Allaho anuma. Čak i danas, kada se posjećuje velika žamija Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallam, dolazi se do prostorija u kojoj su oni ukupani i naziva im se islamski pozdrav, salam. Značajno je još napominuti da se nedaleko od žamije nalazi i medijinskog rublje Bekija, gde je ukupao na sto zidnemu barek tijela ashaba Božej poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tu je tijelo osmad ibn Affana, treših khalifej, zatim hčeri Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, njegov uluh Hasan, Amidja, Abbas i drugi čtanovi njegove časne porodice. Tu se muslimani ukopavaju od vemena Muhammada sallallahu alaihi wa sallam do danas. Dakle, da višio četvrnaest vjekova jer Medina nema drugog rublja osim ovog. Danas ljudi dolaze posjetiti džamiju Božijih poslanika. Ono me ko klanja jedan namaz vrednije je od hiljadu namaza na drugom mjestu. Posjećuju se šehidi, koji su pali na uhudu ni sedamdeset. Isto tako, mnogima se žele ispuni da na lincu mjesta prstavuju čas u istoriji koji je svima poukram. Mnogi hadisi izreke Božijih poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam ukazuju na važnost medine i njene vrednosti. Pa da poslušamo neke od njih. An Aishata radijallahu anha, ennen Nabiya sallallahu alaihi wasallama kal keno si Aisha radijallahu anha, da je Božijih poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Allahumme habib ilayna al-medineta kama habibte ilayna mekketa au ashad uzviše mi Allahu učini nam medinu dragom kao što si meku učinio da nam je draga i još više an Enesim kal kala Rasoolu Allahi sallallahu alaihi wasallam prenosi se od Enes radiallahu anhu da je rekao rekao je božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahum majal bil medineti d'ifai bi ma ja'alta bi Mekke min al baraka uzviseni Allahu podari Medini dvostruko vece blagodati nego što se podario Mekki an abi dillah ibn Zaid ta'ala anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنثيثه اد عبد الله ابن زيد رضي الله عنه لي فوزي فتوانيك صلى الله عليه وسلم ركع ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه توس ابراهيم عليه السلام proglasiu Mekka świętom a ja sam świętom عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصي سأل أبو هريرة رضي الله عنه دي ركو ركو إبو جيب صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعاك لمكة وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهَ Doisa Ibrahim a.s. tvoj rob, i prijatel, i poslanik, i on te je molio za Meku, a ja te molim za Medinu, sa slišnim onim sačim te je molio قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنسيته од ابي حوريجه رضي الله عنه ده rekao Божиј посланик صلى الله عليه وسلم: على انقاب المدينه ملائكه يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ما اولزم المدينه سو ملائكه يحيطون بها. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسي من أنس رضي الله عنه وقال ركال يبوشي بسلانيك صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينه يجالسي دوצי и продуријти у сва мјеста осим меке и медине ليس من نقب من انقابها الا عليه ملائكه صافين يحرسونها فقوم ولزوثو ملائكي صفوف بما који шчувају عن ابي بکر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روي سيته اد ابو رضي الله عنه لا راكاو راكاو اي الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعه ابواب على كل باب ملكان نؤلذ يمدين استراح الدجال سيدا <تصفيق> مولاذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي سعد ابن عمر رضي الله عنه ذا ركاو ركاو يبوجي بوصلاني الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ve inni ashfa'u liman yamut biha qabudi umoguznote da umrem u medini neka umri u njoj to je neka stanem u njoj i svedo smrti jer ja cu biti zagovornik šefaćija onome ko u njoj umrem wa an umara radijallahu ta'ala anhu ennehu qal prenese se od Omera radijallahu anhu da je rekao Allahum mar zukni qitalem fi sebilik, vajjal mevti fi beledi rasulik. Uzviše mi Allahu, podari mi da se borim na Tvome putu i daj mi da umrem u gradu Tvoga poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A u drugom hadisu, ko ga muslim, لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في الن ذuberرساس أو ذوب المح الم niko ne poželi zvotanonov nictima medine, a da mu Allah netje učniniti da se istopi u vatri kao što se topi olovo ili kao što se topi so u vodi. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بيبوشي فوسلانيك صلى الله عليه وسلم ركع اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفهم Uzlišani Allahu ko učini nepravdu stanovnicima Medine Zulum i uplaši ih uplašiti njega Wa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in na njemu je Allaho prokletstvo meleka i svih ljudi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla Allah od njega ne prima ni farzove ni nafile odnosno dobrovoljno uradi وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال فنسلت أنس رضي الله عنه أنس رضي الله صلى الله عليه وسلم وقال برد أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه وبرد ناس ولي وإمينه وليمه اللهم ان ابراهيم حررنكت واني وحرم ما بين لعبتيها وزي الشني الله ابراهيم يومك وسetum ايا جنين سetum ono sto mezi dva krša to jest وعن ابي تعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيسي عن أبو سيد الهدرية رضي الله عنه ذا ركاو ركاو يبجي بسلانه صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى نايد سنفوت اسم تري مسجدا أواي мой تو јес у медини месџид ул харам у меки и месџид ул акса у кудусу وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنقلي се од ابي хурејре رضي الله عنه дај божи посланијем صلى الله عليه وسلم рекао салаۃ фи месџди хаза افضل من الف صلاه فيما سواه من المساجد نمذو اولو المسجد يغردني من 1000 نمازا في drugim džamijama an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ranasit ibn Umar radhiyallahu anhuma aybuji fostanik sallallahu alayhi wa sallam Na bej ne beti wa mimberi, Ravatum mirrijja bilđenna Wanimberi ala Hauziji. Mjesto znaću moje kuće i mimbara Jeste jedna od ženetskih bašća, a moj mimber je na Hadu. To jest izboru koji će biti na budućem svijecu. Da sada poslušamo ezan iz Medini iz tog čiistog i blagoslovjenogg rada, Ezan koji napaja duše i poziva na spas i jedinstvo iz džamije Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem koja danas može da primi oko četrisito pedeset i